Den svenska försvarsberedskapen förstärks under hösten 1939, bland annat genom att många svenska män inkallas till militärtjänstgöring. Och för de hemmavarande familjerna blir livet ofta besvärligt, inte minst ekonomiskt. Sven Gärling hälsar på någonstans i Sverige. Ett luftvärnsbatteris vaktstuga. Luftvärnsbatteriet befinner sig någonstans i en skogig och bergig terräng. Vakstugan rymmer väl en tiotal man. Här finns tio britsar. Men det är bara en sex, sju inne i stugan nu. Nu sitter de vid brasan i sina långa grå kappor. Gevären står i gevärsstället vidanför dörren. Hjälmarna hänger på spikar på väggen. Eller också ligger de på britsarna. Nå, vad säger frun och barnen där hemma? Ja, de får ju ligga som jag, ta det som det kommer. Ta som en prövning. Det har blivit ganska besvärligt ekonomiskt. Ja, det har ju man förlorar ju. Mycket och ingen hjälp får man ju från firman där man arbetar heller. Utan man får ju förlita sig ett hållet på det statliga bidraget. Och det väntar nog på sig det med. Men man får ju försöka ha med en duktig fru så går det ju. Och det har ni? Ja, jag men. Han var tydlig den 14 oktober. När fick ni veta att han skulle ut då? En vecka före när skulle det iväg så kom in kallsehården. Och då blev ni inte glada? Nej, He, inte heller. Ni visste att ni skulle hårda veckor komma? Ja, för det första gick han ju arbetslöst då i förra vintern, så han fick arbeten nu i våras. Och sedan så i augusti kom han inte snälla sådana här landstormstjänstgöring. Så fick han avdrag på sin dön också. Och så blev han inkallad inte 14 dagar efter på sådana här Men hur är det ni då? Ja, jag får ju gå och hämta varje vecka. Jag får hämta 25 kronor i fattigvården. Och på de 25 kronorna ska ni klara er? Ska vi leva på en hel vecka. Det är svårt nog det. Ja, det är det. Familjen består i alla fall av fem personer. Och barnen är Jag ska det testa Ja. Är de hemma hela dagarna, barnen? Nej, de går i sina barnsäck och de två möller på förmiddagen. Och den äldsta går på eftermiddagen. Där uppe ska jag betala skämparna om dagen. Då får de ett mål mat kvar. Ja, maten är det viktigaste förstås. Ja. Och de 25 kronorna går huvudsakligen till maten. Man går till maten, ja, men inga kläder kan köpa på det heller. Ja, men kläder behöver man i alla fall. Ja, tror jag. Det är alla helt enkelt som går i skuldan. 25 kronor är i alla fall, bra lite. Hur har du gått den här vikten till exempel? När får ni pengarna? På torsdag får jag hämta. Så nu har två kronor kvar som vi ska leva på de här dagarna som är kvar till dess. Två kronor för idag är det måndag. Och så har ni tisdagen och onsdagen att tänka på. Ja, och så torsdag morgon. Ja, nu ska ni få mat för två dagar och så torsdag morgon dessutom för två kronor. Ja, det vet jag inte. Nu har jag alltså klart med morgonen, Sen på onsdag vet jag inte vad jag ska ha. Och idag är middagen klar också. Ja, vi ska hitta köttbrudel och potatis som vi åter lördag. Det ska värma idag. Nå men era anhöriga Och era vänner Kan ni inte reda ett val till någon hjälp? Nej, de har ju fel med sina men ute som det som alltså, min mor, hon har hjälp också Så hon har ju svårt för att klara sig hon med Så jag kan inte tänka på någon hjälp därifrån Alla ni känner är ungefär lika ute som ni själva är. Ja, det är då Men ni sliter och strävar Och ni har att när er man kommer hem Så ska han finna hem ett lika som du bara när han får Ja, jag Det är krig i världen och svenska folket uppmanas till vaksamhet och tystnad. Och i radion varnar Bo Villners. Tänk på din tystnadsplikt. Plakatet med den uppmaningen börjar var och en nu känna igen och också rätta sig efter. Själv tänker jag nu också på den uppmaningen som jag inte minst mött alldeles nyligen på skott och i korridorer ombord på flottans fartyg. Tystnadsplikten, det är just allmänhetens och den enskildes bidrag till vårt lands neutralitetsvakt. Myndigheterna varnar också. Överallt lyssnar spioner. Var särskilt försiktig på restauranger och i andra samlingslokaler. Även under resor, vid telefonering och så vidare. Vaksamhet bör också iakttas på hotell.